Ja, för tio poäng! Spelare som jag hamnar sällan i strålkastarljuset. Och när jag gör det så är det inte för de vackra mål. Så att få vara med här i Sveriges bästa Premier League-podd, det känns ju fint. Min karriär började i Everton, men det var ett tag sedan. Jag kanske borde gå tillbaka dit och försvaret där är inte är så stabilt längre. Tillsammans med Osman och Hibbert vann jag FA Youth Cup 1996. Så jag kanske kan snacka med grabbarna och kolla om de vill ha mig tillbaka. Men det var i Manchester som jag gjorde mig ett namn. Det var 10 poäng. Mm. Mm. Mm. Uh, jaha. ska vi se, 96. Ung. känns som om vi går vidare till åtta poäng. Ja, ja, om du tjatar så. <laughs> på åtta poäng. Jag närmar mig 500 matcher i seriespel nu. Och jag har faktiskt slagit rekord i Premier League i år. Jag var med när City... Nej, jag menar City. Nej, jag menar City fortfarande. Det var en fin klubb och inte det som det förvandlats till idag. Det kommer och gick lite spelare på slutet där. Och det var inte riktigt samma klubb som jag Dennis. var med. Ja, jag har skrivit Ja, det var inte riktigt samma klubb som jag var med och spelade upp i högsta ligan Så där, vi tappade svenskarna, jag bedrövlig inte rätt koppling Men du var på högsta ligan, sa du sist Ja, han spelade, var med och spelade upp dem i högsta ligan 2001-2002 Sven Göran Eriksson kallade mig en speciell spelare Och speciella spelare slår speciella dikort oh, Jag report. vet vem vad jag nu måste jag nog ta en åtta poäng. Är ja, Dennis är den är så den så du kan ju köra vidare på sex poäng. Ja. För sex poäng. Jag har fått utstå en hel del hån från er i podden och av motståndarfans. Men något måste jag göra rätt, för annars skulle man inte kunna bli årets spelare fyra år i rad Numera är jag inte kvar i Manchester utan har via Villa tagit mig till London. Jürgen. Ja. Nu är det som bortblåset. Fan vad irriterande. Du gissar ju aldrig före fyra poängen då. Nej oh, men nu hade jag haft namn på det jag sex. Hade jag, jag Jag, jag kommer inte komma på det på hela. Det ja. Helt säkert. Ja. ja. Kört. Nu är jag inte kvar i Manchester utan har via Villa tagit mig till London. Och jag har i år faktiskt gjort fler mål åt Liverpool än vad Balotelli har gjort. Fan, <laughs> Fan vad det här <laughs> är borta. Was, vad var det sista han sa? Det? Han har jag gjort fler, fler mål åt Liverpool. Åt, Liverpool. åt Liverpool Än vad Ballotelli har gjort Vänta, vänta, vänta alltså han... Nej, ingen vänta här Du kan ju inte gissa på sex ändå Fan jag hade det här för åtta alltså. Alltså... Fyra poäng så jag startade Everton, spenderade nästan tio år i Manchester City för att sedan lämna för Aston Villa och nu spelar jag i Queen's Park Rangers. Oh. I somras bestämde jag mig för att sluta i mitt kära irländska landslag efter 80 spelade matcher. <laughs> fan, vad det skulle vara kul att gå till Everton igen för då skulle jag få spela med ett distan igen. Spela med honom. det var riktigt kul. Det var hans lagkapten Spindel jag tog i City. Nej jag menar i City. <laughs> och självmordsnissen, vad fan heter han? Åh! Oh. Självmords Självmords <laughs> ja, ja, just det Ja, fan Ja, vi ger dig fem sekunder Sen så nollar vi dig på den här Nej, i är, ah, är två poäng kvar Ja, en är två poäng kvar Jag kommer inte komma på Han, han är så ja. mott på Kör på Jo, Jörgen förresten Jag kommer nog fan på det Ja, kör två poäng då förresten Två poäng 35 år här nu blivit och nu härjar runt i Queen's Park som sagt. Det där är rekordet jag. Jag har gjort mål i Premier League i ganska många gånger fast i egen kasse. Jag har under min Premier League karriär gjort 11 mål framåt och 10 självmål så jag vet inte vad alla gnäller om jag ligger ju på plus. Självmålskungen det är jag. Vem är jag, Dennis? Du är Richard Dunn. Ja, titta, jag la upp den för dig. Den ja, den jag tog tänkte. jag snabbt på poäng där. Alltså. Ja, mm. äh, fan vad jämnade namnet det jag borta. Uff. Men det fanns inte så mycket att plocka upp den på tio, va? Nej, det skulle ju varit det här att han, jag tänkte om du hade koll på honom, att han kom från Everton till Manchester City. Exakt. Uh. Det skulle det. varit det. Ja, ja, nej, jag hade hade jag, jag hoppas på. att jag lurar in någon på att att han gick från Everton till Manchester. Visste du att han hade lyssat på Rooney här? Nej, ah, ah, inte koll nej. på det Men då gissa på Rooney, du sa ganska snabbt att han var en back Ja, ah. ah, men jag tänkte jag skulle lura in dig på det <laughs> Jag trodde ah. det någon som skulle vara dum och hugga För att jag sa Everton och sen Manchester ah, Okej okay. Nej, ah, men den, ah, den sämsta personen på vem där är inte just här idag och tävlar så. Nej <laughs> Du kunde inte lura honom <laughs> Lura mest dig själv <laughs> jag, hade, jag hade dragit min bromsen och gissat direkt ah, Jättebra här. tack för hjälpen nu, ja, Och men... tack för åtta poängen det var trevligt. Ja, varsågod, varsågod. Jag kliver uppåt här. Eh, ha en eh, fortsatt trevlig kväll.